Još kulture mas mas mas maso kulture mas mas kulture mas kultura maso kultura i ka kulture Dobro večer, dragi slušatelji slušate kulturanku a ovo što smo malo prije slušali bio je istječak s početka predstave crni cijelove istine koja se prošloga četvrtka odigrala u palahu, a da malo razjasnimo tko je taj Janko i o čemu se tu točnije radi, samnom je danas ovdje režiser predstave Filip Povržanić, pa dobro večer, Filipe. Dobro večer. Ajmo prvo razjasniti našim slušateljima Što je to kreativni laboratori Subremeno kazališta Krila Koji je u stvari krivat za upredstavu um, To je udruga koju su zajedno osnovali um, Ivane Horhe, Jorge Ja ću tako u govoriti Da se ne, ne uh, I njima je bio cilj uh, Baviti se uh, kazalištom Na neki drugi način Oni su oboje završili svoje, svoje školovanje u Londonu na, na plesnim akademijama i onda su htjeli bar nešto od tog znanja prenijeti drugima. Pa, se, pa su počeli raditi predstave. Kasnije su počeli držati radionice iz glume prvo za klince. I onda kad sam im se pridružio ja, smo počeli raditi za klinci tineđere, i onda kad sam se pridružio ja, smo počeli raditi za odrasle. I ova predstava je produkt vaše suradnje s odraslim glumcima? Da, odraslim glumcima. Kad kažem odrasli mislim na 20 godišnjake znači da imaju više od 18 Ako A ko se mogao pridružiti, bilo tko ili...? Mogao se pridružiti bilo tko, mm -hmm. da. Mi smo počeli sa radom u 9. ili 10. mjesecu, krajem 9. I imali smo uh, za novu godinu jednu izvedbu i to smo se bavili improvizacijama, to smo imali u HKD-u i sad u ovom drugom segmentu smo napravili baš pravu predstavu, uh, znači nisa tekst učina mm -hmm. pametana, se improvizirana sve. A naziv predstave je crni cijelov istine, pa sve ja jasno ovog cijelov, to je možda malo više ovako arhajična riječ, pa ako možeš malo pojasniti. A cijelov je arhaična je, je stara, stara riječ i znači poljubac. Mm -hmm. a, I to smo izvukli iz kamovljem pjesme Preludi gdje on a, se obraća hartiji, isto stara riječ papiru, mm -hmm. hartera, tvojnico papira a, i gdje on kaže silovat ću te crna hartio sad još priča kako će to a, silovat. Mm -hmm. I, nakaže, I onda kaže moji su poljubci crni. Znači on kaže da, da će po nevinom papiru bijelom pisati sa svojim crnim poljupcima, to je sa njegovim perom, to je crni poljupci su njegove pjesme. Mm -hmm. Njegove mračne pjesme. Njegove mračne pjesme, da. Kogodi kad pročite jednu kamovljevu pjesmu <laughs> zna kakav to dojam ostavlja. E, a u predstavi, o čemu se točno radi, kako ste vi to, na koji način ste vi to oživili Janka? Mm. Znači, mi smo uh, se dogovorili da... Ja sam, ja sam ih počeo reći ljudi, mi ćemo se baviti pjesmama. Onda su se rekli ajme majko, ne, nemoj nam to raditi pa nismo se zato upisali da sad nešto recitiramo. On sam rekao, ne, ali biće fora. Biće, biće fora biće strastveno i biće otkačeno i, i on sam rekao, pa koga ćemo raditi? I on sam rekao, pa kamova. Uh, I neki čak i nisu znali a, kao oni iz rijeke, pa ali sve jedno nisu znali. Onda smo ga počeli čitati, znači ja sam donio neke pjesme njegove i počeli smo čitati, analizirati, to se njima svidjelo, jer su se biti pronalazili, on je njihovo mm -hmm. godištje, on je, on je umro sa 24. I onda smo vidjeli da ima puno zajedničnih dodirnih točaka i onda energija neka njegova polako ulazila u nas i to smo pretočili u ovoj predstavi. A zašto baš Janko Polička od svih autora? Pa prvenstveno zato što... Zato što mislim da... da, da to godište, e, e, ljudi e, je, bi se trebali baviti nekim, čit, čitati neke pjesme i baviti se nekim koji je njihov vršnjak koji u biti proživljava jednake, e, jednake dileme i jednake nagone ima kao i oni, samo ih je pretočio na papir na jedan način. Tako da, to što je on pisao stotinjak godina ranije na, na nekom Ajmo reći arhajičnom, ali nije tako strašno arhajično, sve se razumije, um, nema nikakve, nikakve, nikakve vremenske barijere, da pa će on izraziti to aktualno. Znači, kod da sad? Čak, čak su ovi mlađi koji ste čitali su rekli koje je to, ko je napisao to. Kao mislići da je to neko napisao sad u pala. Nešto. <laughs> um, možemo malo pojasniti radnju. Čuli smo na početku jedan isičak iz predstave u kojem se gospođica, jedna mlada, zahvaljuje Janku baš to je on, što će on za nju učiniti? Um, Janko, će, Janko koji je oživio na kontu, slušao činjenjem pjesme, više to nije mogu izdržati, da neko tako samo deklamira bez, bez da se to uživi ili da, da to proživi. Janko se budi iz, iz svog kipa, nek, neki život je ušao njega, neki, neki otpor prema deklamiranju. To je onaj kip na kontu, da, sako, ne da ne zna, od kamene. Da, kam da, ovog... da, da, da. To je taj kim, znači cura je tamo recitirala, pripremala se za akademiju i onda je kamov, ovaj, reku, ne, ovo nema smisla, ja se moram tu dići iz, iz mrtvih i, i, i, i oživiti te ljude. Um, da, dakle, prvenstveno smo počeli red predstavlja, ja sam prvo donio pjesme, ja sam stvarno mislio da ćemo mi recitirati izvest veće recitacije, ali onda su se oni malo i pobunili u jednu trenutku i rekli da to ne, ne želi, da oni želi raditi pravu predstavu i onda smo napravili jednu kombinaciju, znači a to je da imamo tu predstavu o toj curi koja se priprema za akademiju, gdje je kamov nju uči kako se recitira, kako se proživljava kako da, da te riječi i te, te slike mentalne slike koje su upisane u tekst ponovo proživi, znači tekst je neka slika je pjesnik ima u glavi prebacio na papir i ono što je nas je da ih ponovno prebacimo u glavu i kasnije u riječ. Dakle, imali smo te pjesme i, i onda upriču u toj djevojci. Mm -hmm. A i kako je tekao taj proces odabiranja pjesama? Jeste li ti to radio sam ili su i polaznici tu imali neku riječ? A, imali su riječ. E, dosta smo pjesama pročitali, analizirali. E, izabrali smo i pjesme biti samo iz njegove prve zbirke. Psovka. i to smo uzeli u, u cijelini prvu pjesmu i zadnju pjesmu znači pjesmu koja preludi i finale i s njima otvaramo i zatvaramo predstavu i, i neke dijelove pjesam ostalih pjesama koji su nam se sviđali koji su nam pasali to. Ali, smo i, ali smo čitali ostale ali ovo je bilo lijepo, ako je on tako odlučio svoju zvijeku započeti završiti onda smo i mi uzeli taj početak i kraj. Uh -huh. A on Tinu priprema za glumačku akademiju. Kak, je li takva stvarno situacija što se tiče upisa na glumačku akademiju, jer kandidati dolaze, žiri ih samo odbija, jednog po jednog? Pa, neki, od, neki od glumaca koji su bili uh, u, u sad koji se imali ne misle, misle na predstavljanju sam mislio pisirati na akademiju no smo se malo odlučili poigrat sa tim njihovim strahovima i, i o, pokazati ono najveću krajnost koja je a ja sam inače i završio akademiju tako da znam da nije tako da su uh, ljudi koji tamo rade vrlo srdačni i pristupačni da da, da, istina, neki ljudi stvarno padaju i ne upadaju, ali to je ovisno o tome kako se pripreme, Neki mm -hmm. ljudi dolaze nepripremljeni i tako ni neki med. Mm -hmm, znači, malo je ipak to bilo komičn, komičnija situacija nego što stvarno je. <laughs> da, malo smo išli grotesku, da malo smo apsurdno. Evo i za kraj da te pitam, što ti misliš o kazališnoj sceni u Rijeci kao režiser. Um, pa mogu reći da je u stvari kazališta scena za ovakav jedan grad dobra uh, što se tiče kadra. Znači imamo vrhunske glumce u hnk -u, znači imamo i vrhunske uh, glumce u nastajanju na akademiji koju je otvorio uh, Rade Šerbeđija i imamo dosta jaku produkciju i, i dobre glumce u Kalvariji. Uh -huh. uh, također imamo i, i nekoliko amaterskih uh, uh, scena koji je isto um, rade svoje predstove i mislim da je što se tiče kadra, ok. Što se tiče novaca, a nije. Uh, smatram da se previše novaca troši na Hanka, na, na operu i na baleti, na općenito. To je jedna ogromna kuću koja užasno puno novaca jede, a a moglo bi se potro... moglo bi se na više ali dobro to se pitam je. Možda nešto više pristupačnije točnije zanimljivije širom š... široj da. skupini ljudi Pa radi radi čak i HNK dosta pristupačne predstave ali, ali mislim da ih je ovo što sad Oliver radio koji je inače moj kolega i prijatelj ali Mislim da imam možda preagresivan agresivan pristup i da je to dosta ljude koliko god je radilo promociju kazališta, neke ljude je odbilo koje je ta njegov agresivan pristup. Sad ne znam koliko je to dobro ili lošo ali je, ono, mislim da se neću uvrijediti. <laughs> A ne bi li pa kritika trebala biti osnovna svrha kazališta i umjetnosti općenito. Da, da i trebala bi, i trebala bi biti. Ne osnovno, ali, ali sigurno trebao mm. kako Šekspire kaže držati zrcalo dr, stvarnosti. Um, da Uh, mislim, to pričam zato što uh, HNK radi predstavlja koje jesu pristupačne ljudima samo su ljudi možda odbijeni djelomično zbog toga što je bilo preagresivno mm -hmm. po meni a djelomično zbog toga što je to uh, ono, crven, sve tapecirano, tepisi, velika zgrada i svi, svi moraju biti tiho i tako ne? dok evo, u, u, ali, u, mi smo imali u Palahu gdje je to potpuno suprotno U je bilo pive i da, Pasić je bio jedan da, da, i sve stolice su bile različne i, to ja mi iskreno tako ukazali što mm -hmm. je mene to fora. Sve ima <laughs> a, a sada je došlo vrijeme da poslušamo neke reakcije gledatelja, točnije publike koji su bili na predstavi Crni cijelu istine, pa poslušajmo, a onda se kasnije vraćamo u studio. Nevjeratnim i efektnim spojem humora i dubine predoće nam je lik Janka Polića našem suvrmenom svijetu. Predstava mi se jako svidjela i e, drago mi je da su, ljudi, da su se ljudi mogli upoznati sa e, manje poznatim dijelima e, našeg riječkog pjesnika i pisca, nažalost, prerano preminulog Janka Polič-Kamovu. Janku polič, polič sam dosta znao od prije, međutim, e, jako mi je drago vidjeti da postoji e, amaterska kazališna scena u Rijeci, mislim da to je to jako važno da se da prilika ljudima svih dobi da izađu na neku pozornicu kakak god ona bila i mislim da su bili jako dobri glumci. Poslušali smo i što su neki od gledatelja rekli na predstavu. Šta ti kažeš na to, Filipe? Pa, drago mi je da su ljudi zadovoljni. Stvarno smo se potrudili da napravimo predstavu koja bi bila istovremeno edukativna, znači da Kamova koliko god je on riječan da ga ponovo otkrijemo novim generacijama znači da bude edukativna da bude i zabavna, da ljude ne, previše ne davimo sa, sa nekim račnim temama, ali da da i, da i pokažemo ljudima neke te njegove istine i strasti i nagone i crnilo o kojem on piše znači, drago mi da mi se sviđalo, znači da smo uspjeli tome što smo htjeli a moramo još za kraj najaviti s čime se još krila bave, točnije šta se još može pogledati iz vaših radionica. Uh, ovako, već u četvrtak, 14. lipn u 8 sati na večer u HKD-u, uh, imaju uh, ovi isti glumci koji su uh, igrali u, u crn crnom cijelovu istine, imaju drugi uh, prezentaciju drugog dijela svojeg svoje radionica u tom drugom dijelu su se više a, bavili pokretom, znači scenskim pokretom koji vodi mm -hmm. Jorge. I oni imaju predstavu kad lutke sanjaju. Gdje se a, on, kako Jorge kaže, bave a, nekakvim a, isto životnim istinima, istinama i apsurdom. Ali, a, hoću reći, naglasiti da je više orijentirano na scenski pokret i više je plesna a manje je govorne glumačke uh -huh. što ne znači da nije govorne glumačke ali objedinjeno tom temom istine a, da nadam <laughs> da, da, da. <laughs> imamo li još nešto a, da da imamo nakon toga znači to što se tiče odraslih nakon toga Krila jednako tako rade i sa djecom znači drže glumačke radionice za djecu a, imamo a, voditeljica Krila Ivana Peranić radila je sa, sa dvije grupe klinaca i njihove predstave se zovu Čarovni plašt i vremni plov i bit će izvedene zajedno jedna za drugom. U nedjelju 17. lipnja u filodramatici u 17. sati je premijera a repriza je u 19. sati. Mm -hmm. Znači, ako ne stigne u 17. može stići u 19. filodramatiku 17. I li to sve? Dakle, zadnja izvedba koju imamo a to je a, također radila Ivane Peranić koja je vodila tineđere, ne znam sad točno vremenski ovaj, raspon godina, ali znam mm -hmm. da su tineđeri. Oni imaju a, izvedbu a, u ponedeljak 18.6. u 19. sati i u utorak 19.6. u 18. sati. I oni su radili predstavu Fenix, koja je inspirirana a, napuštenim riječkim kazališnim prostorima. Rijeka je a, ranije imala mnogo kazališnih prostora, sad se to svelo na HNK i HKD i sad ove rubne filodramatike, mm -hmm. to koji nisu kazalište nego su nekako sklepani. Prostori više. Da. Da. A, gdje se može negdje na internetu naći taj još cijeli program? A, može se naći na stranicama krila, to je krila.org ili na Facebooku Kreativni laboratori suvremeno kazališta krila. Tamo mm -hmm. onda mogu još pogledati ove ovaj datume i dane, i sate, i prostore. <laughs> Bacite oko na program detaljni. Mi smo došli do kraja i za sam kraj ostalo nam je još samo pustiti tvoju glazbenu želju, pa koja je to glazbena želja? Um, evo ovih dana baš slušam Valentino Bošković Ridki zrok. Zrok. Otkud je Valentino A, To je band, dva, dva dečka su unutra zove se Valentino Aha. Bošković. Mislim da su oni sa brača. To bi objasnilo taj da. zrok. zrok. Draga slušatelji, ostanite uz Ritki zrok i radio sovu. Još kulture. Masu. Masu. Masu, Masu kulture. Masu. Masu. Masu kulture. Masu. Masu. Masu kulture. Masu. Masu. Kultura ili kao? Kulture.